про те, що не можна передбачити, скільки часу вона буде перебувати в засмучених почуттях. Черговий колодязь може виявитися глибше всіх попередніх. Ті самі проблеми, ті самі сварки. Вийшовши з колодязя, жінка знову стає колишньою, ніжною та люблячою. Але більшість представників сильної статі неправильно сприймає ці позитивні зміни. Зазвичай чоловік вважає, що всі проблеми, що турбували партнерку, тепер повністю вирішені. Ні, це лише ілюзія. Подруга вся світиться, випромінює любов, і чоловік помилково приймає її настрій за ознаку того, що все в абсолютному порядку. Але коли її хвиля знову йде на спад, спливають все ті ж проблеми. І він починає злитися, тому що вважав їх вже вирішеними. Без розуміння хвилеподібного характеру жіночого внутрішнього циклу йому важко визнати обґрунтованість почуттів партнерки і поставитися до них досить тактовно. Коли невирішені проблеми жінки знову спливають на поверхню, чоловік може відреагувати нетактовно, сказавши, наприклад, «Скільки ще нам займатися одним і тим самим?» «Я вже чув про це раніше. Я думав, що з цим ми вже розібралися». Коли ти збираєшся закінчити всю цю історію? Я не хочу знову займатися цим. Це просто божевілля якесь. Ми знову сваримось по тому ж самому приводу. Чому в тебе стільки проблем? Коли жінка опускається в колодязь, всі її проблеми і прикрощі аж до самих затаєних разом починають нагадувати про себе. Вони можуть мати якийсь зв'язок з її нинішнім шлюбом або романом, але зазвичай тягнуться за нею з її минулого, а іноді – із самого дитинства. Проблеми, що залишилися невирішеними в минулому, неминуче дадуть про себе знати. Ось деякі з почуттів, які зазвичай відчуває жінка на стадії занурення в колодязь. Те, що вона відчуває, і те, що вона говорить – розлад. «У мене ще стільки справ». Невпевненість. Мені потрібно ще. Докір. Все на моїх плечах. Занепокоєння. А як ідуть справи з... Здивування. Я не розумію, чому... Втома. Я більше не можу. Відчай. Я не знаю, що робити. Пасивність. Мені все одно. Роби, що хочеш. Вимогливість. Тобі треба зробити... Небажання, незгода. Ні, мені не хочеться недовіра. Що ти хочеш цим сказати? Прагнення контролювати. А ти зробив вміти підтримати партнерку, коли вона знаходиться в колодязі, це особливий дар, і жінка високо його цінує. Поступово вона вибереться з чубки хлап минулого. У неї ще трапляться злети й падіння, але вони вже не будуть носити такий різкий характер, щоб заступити її люблячу натуру. Розуміти, що їй потрібно. На одному з моїх семінарів Том поскаржився. Коли наші відносини тільки починалися, Сьюзен здавалася такою сильною, але потім раптом якось обм'якла і знітилась. Пам'ятаю, я переконував, що люблю її, що вона мені потрібна. «Ми багато переговорили на цю тему, і начебто все прийшло в норму, але через місяць її знову охопила та ж сама невпевненість. Неначе вона не чула тих моїх слів, сказаних в перший раз. Я настільки розізлився, що ми знову посварилися». Том був здивований, дізнавшись, що і багато інших чоловіків проходять через ті ж самі терни. Коли Том і Сьюзен познайомилися, вона перебувала на підйомі, на зльоті. Їхні стосунки розвивалися, її любов до Тома росла. Однак минувший пік, С'юзен раптово змінилася, втратила колишню впевненість в собі, стала вимагати більше уваги. То був початок її спуску в колодязь. Том не міг зрозуміти, чому вона стала такою, але після досить напруженої розмови, що тривала кілька годин, С'юзен відчула себе значно краще. Том переконав її в своїй любові і підтримці, і тепер Сьюзен знову йшла на підйом, відчуваючи величезне внутрішнє полегшення. Після цієї розмови Том вважав, що успішно впорався з цією проблемою в їх відносинах. Але через місяць у Сьюзен почався черговий спад, і вона знову стала відчувати себе незатишно і невпевнено. Цього разу Том виявив набагато менше розуміння і терпимості. Він розлютився. Він був ображений тим, що дружина знову не вірить йому, і це після того, як він місяць тому зі шкіри ліз геть, щоб переконати її в своїй любові. І ось тепер все спочатку. Знову потрібно щось їй доводити і в чомусь переконувати. Словом, вони посварилися. Не все так похмуро. Дізнавшись, що жінки подібні до хвиль, Том зрозумів головне – цей напад невпевненості і підвищеної потреби в увазі – річ природна, неминуча і тимчасова. Він зрозумів, як був наївний, думаючи, що його запевнення в любові одного разу сказані, будуть діяти на С'юзен завжди. Те, що Том навчився успішно підтримувати С'юзен, коли та перебувала в колодізі, яке не тільки полегшило їй набуття душевного спокою, а й допомогло обом уникати сварок в ці нелегкі моменти. Том зробив для себе три вкрай корисних відкриття. Перше. Любов і підтримка чоловіка не можуть в одну мить вирішити всі проблеми жінки. Однак його любов може допомогти їй відчувати себе надійно під час занурення в колодязь. Наївно очікувати, що жінка весь час буде випромінювати любов. Минулі проблеми можуть спливати знову і знову. Але кожен раз, підтримуючи партнерку, чоловік може допомогти і їй, і собі. Друге. Спуск жінки в колодязь не провина і не поразка чоловіка. З якою б готовністю він не надавав їй підтримку, запобігти цьому не в його силах. Проте він може допомогти в такий важкий для неї час. Третє. У жінці закладено можливість Спонтанно злітати вгору після того, як вона досягла дна колодязя. Чоловікові не слід нічого залагоджувати. Впавши у колодязь, партнерка не розбилася, але дуже потребує його любові, терпіння і розуміння. Коли жінка не відчуває себе надійно в своєму колодязі. Хвилеподібна тенденція вгору-вниз посилюється, коли жінка вступає в інтимні стосунки з чоловіком. Край важливо, щоб вона пройшла через весь цикл, відчуваючи себе надійно. Інакше вона буде старанно вдавати, що у неї завжди все в порядку, і пригнічувати свої негативні почуття. Коли жінка не відчуває себе досить надійно, у неї є лише одна альтернатива. Уникати близькості, сексу або заглушати свої негативні почуття. Випивкою або переїданням, зануренням з головою в роботу або надмірною турботою про інших. Але, незважаючи на все це, вона буде періодично падати в колодязь, і її почуття можуть вирватися назовні найнесподіванішим і неконтрольованим чином. Коли придушуються негативні почуття, придушуються і позитивні, і любов вмирає. Ймовірно, вам відомі історії про подружжя, яке ніколи не сварилося, а потім на загальний подив вирішили розлучитися. У багатьох з цих випадків жінці доводилося придушувати свої негативні почуття заради того, щоб уникнути сварок. В результаті вона якби оніміває, втрачає здатність відчувати свою любов. Коли придушуються негативні почуття, придушуються і позитивні, і любов помирає. Безумовно, уникати суперечок і сварок – це прекрасно, але тільки не за рахунок придушення почуттів. У розділі дев'ятому ми розглянемо, як це робити. Емоційне генеральне прибирання. Коли хвиля обвалюється вниз, для жінки настає час очищення або емоційного генерального прибирання. Не встигли ми пройти це емоційне очищення, жінка потроху втрачає здатність любити і рости разом зі своєю любов'ю. Свідоме придушення власних почуттів завдає величезної шкоди її споконвічній натурі, яка звикла до хвилеподібних коливань і поступово жінка взагалі перестає відчувати, як б то не було почуття, не кажучи вже про пристрасті. Деякі жінки, які намагаються не дозволяти собі негативних емоцій і тим самим перешкоджають природньому хвилеподібному руху своїх почуттів, відчувають так званий передменструальний синдром. Існує міцний зв'язок між даним синдромом і нездатністю позитивно справлятися з негативними емоціями. Навчившись цього, жінки виявляють зникнення симптомів ПМС. У розділі 11 ми розглянемо, що слід робити, щоб впоратися з негативними почуттями. Навіть у сильної, впевненої в собі, яка досягла успіху в житті жінки, час від часу виникає потреба відвідати свій колодязь. Чоловіки зазвичай припускаються помилки, вважаючи, що якщо партнерка досягла успіху на службовому терені, у неї не буває періодів емоційного генерального прибирання. Ще й як буває. Працююча жінка постійно піддається стресам і емоційно, так би мовити, засмічується. Природньо їй вкрай необхідні такі генеральні прибирання. Точно так само чоловік, який відчуває велику кількість стресів на роботі, більше потребує відтягнення, ніж людина, яка проводить менш напружене життя. Одне дослідження виявило, що злети і падіння самоповаги жінки зазвичай відбуваються разом в 21-35 днів. Ніхто ніколи не досліджував періодичність відтяжок чоловіків, але досвід підказує мені, що вона приблизно така ж сама. Причому цикл підйомів і знижень – Може бути і не пов'язаний з її менструальним циклом, але в середньому його періодичність дорівнює 28 дням. Одягнувши діловий костюм, жінка може, так би мовити, злізти з цих емоційних американських гірок, але коли вона прийде додому, їй будуть потрібні ніжність і підтримка партнера, настільки важливі в цей час для кожної жінки і викликають у неї найщирішу подяку. Слід зрозуміти, що тенденція жінки часом пірнати в колодязь далеко не завжди відбивається на її діловій якості, але дуже сильно впливає на її спілкування з коханим. Як чоловік може підтримати жінку і яка перебуває в колодязі? Мудрий чоловік ніколи не перешкоджає природньому ходу жіночого внутрішнього циклу. Він ховає подалі свої закиди і вимоги і вчиться надавати їй необхідну підтримку. В результаті його відносини з партнеркою розквітають, і з роками їх не залишають ні любов, ні пристрасть. Можливо, йому самому доводиться випробовувати чимало емоційних бур і посух, однак нагорода за жертви злишком компенсує їх. Чоловік не мудрий, що не озброєний знанням теорії жіночих хвиль, теж страждає від бур і засух, але через те, що він не володіє мистецтвом любити подругу навіть тоді, коли вона знаходиться в колодязі, їх любов перестає розвиватися і поступово зовсім завмирає. Коли вона в колодязі, а він в печері? Харіс розповідав. Я застосовував на практиці все, про що дізнався на семінарі. І це справді подіяло. Ми стали такими близькими. Я відчував себе просто на сьомому небі. І раптом моя дружина почала скаржитися, що я занадто багато дивлюся телевізор. Вона стала поводитися зі мною, як з малою дитиною. «Ми дуже посварилися. Я не знаю, що сталося, адже все було так добре». Це приклад того, що може трапитися, коли збігаються фази хвилі і гумової стрічки. Після занять на моєму семінарі Харіс зумів полагодити відносини з дружиною і сім'єю. Кеті була в захваті. Їй не вірилося, що все це відбувається, що це не сон. Подружжя зблизилося, як ніколи. Хвиля Кеті знаходилася на злеті. Так тривало кілька тижнів, але ось одного вечора Харіс вирішив довше посидіти перед телевізором. Натяг його гумової стрічки почав слабшати. Він смутно відчував необхідність віддалитися і всамітнитися в своїй печері. Коли це сталося, Кеті була просто вбита. Її хвиля теж почала спадати. Віддалення чоловіка було для неї рівносильно кінця їх наново знайденої близькості. За попередні два тижні всі її мрії стали реальністю, і тепер жінці здавалося, що вона втрачає таке довгоочікуване щастя. Із самого дитинства вона мріяла саме про такі відносини з чоловіком. Відтягування чоловіка стало для неї справжнім шоком. Для ніжної, вразливої дівчинки, яка все ще жила в ній, це було таке потрясіння, що і як для малюка спочатку дали цукерку, а потім її відібрали. Кеті дуже важко переживала те, що трапилося. Марсіанська анеріанська логіка Марсіанинові важко зрозуміти причину стану Кеті. Марсіанська логіка говорить, я цілих два тижні був таким чудовим хлопцем. Хіба це не дає мені право тепер зайнятися трохи самим собою? Весь цей час я тільки робив, що віддавав і віддавав. Зараз мені потрібний деякий час для себе, а ти могла б більше довіряти моїй любові, особливо тепер. Венерианська логіка трактує ті ж самі події інакше. «Ці останні два тижні були просто чудовими. Тому зараз мені набагато важче позбутися твоєї уваги любові. Я тільки-но почала по-справжньому розкриватися, а ти взяв і віддалився. Як оживають колишні почуття!» Кеті прожила довгі роки, захищаючись від образ і болю тим, що не дозволяла собі повністю довіритися чоловікові. Але два тижні любові змусили її розкритися перед ним набагато більше, ніж це було за все її доросле життя. Підтримка Харіса зробила безпечною для неї зустріч з колишніми почуттями. Раптово вона почала відчувати себе так само, як в дитинстві, коли вічно зайнятий батько лише зрідка викроював час для неї. Знайомість тих самих пір гнів і відчуття власної безпорадності тепер обрали своїм об'єктом Харіса з його телевізором. Якби не ця тяжка спадщина, Кеті сприйняла б абсолютно спокійно бажання чоловіка трохи відволіктися. Почуття, які прийшли з глибини років, змусили її сприйняти як образу той факт, що Харрі сів дивитися телевізор. Отримай вона шанс поговорити з чоловіком і в процесі розмови розібратися самій в собі, Кеті докопалася б до причини цієї образи. Вона досягла б дна колодязя і після цього їй значно полегшало б. Вона знову почала б довіряти любові чоловіка, навіть знаючи про те, що їй може бути важко в моменти неминучих часів віддаленості Харріса. Коли стає боляче. Але Харріс не зрозумів причини стану дружини. Він сказав, що їй зовсім не має через що так ображатися і переживати. І розгорілася сварка. Говорити жінці, що її образи і біль не мають ніяких причин – це, можливо, найгірше з того, що може сказати чоловік. Це завдає їй ще більшого болю, як палець сунути в відкриту рану. Коли жінці погано, то її слова можуть прозвучати докором партнеру. Але якщо він поставиться до неї з турботою і розумінням, докорів наче й не було. Намагаючись пояснити подрузі, чому їй не варто так переживати, він лише посилить ситуацію. Часом ролі міняються, і наносити удари починає жінка. На інтелектуальному рівні вона може навіть погодитися, що їй не треба було б цього робити. Але на емоційному продовжує рубати направо і наліво і не бажає чути від чоловіка, чому їй не слід так чинити. Їй потрібно, щоб він зрозумів, чому вона це робить. Чому чоловіки і жінки сваряться? Харіс витлумачив реакцію Кеті абсолютно помилково. Він вважав, що вона вимагає, щоб він взагалі відмовився від телевізора. Але Кеті просила зовсім про інше. Вона тільки хотіла, щоб він знав, як їй прикро і боляче від цього його вчинку. Жінки інстинктивно знають, що якщо їм вдасться донести свій біль до партнера, він зробить заради коханої все можливе і піде на все, щоб змінити себе. Коли Кеті говорила про власні почуття їй просто потрібно було, щоб чоловік вислухав її, а потім запевнив, що зовсім не збирається перетворюватися в колишнього Харріса, вічно ткнувшогося в свій телевізор і знати не знає ні про які емоції. Чоловіки в суперечках відстоюють своє право бути вільними, жінки – своє право на переживання. Чоловіки хочуть свободи, жінки – розуміння. Безумовно, Харіс заслуговував того, щоб дивитися телевізор, але і Кеті заслуговувала право на переживання. Вона хотіла бути зрозумілою і заспокоєною. Харіс мав право дивитися телевізор, але і Кеті мала право на образу. Не усвідомлюючи, на якій фазі знаходиться хвиля Кеті, Харіс визнав її реакцію несправедливою. Він вирішив, що не повинен надавати значення її почуттям, якщо хоче час від часу дивитися телевізор. Чоловік дратівливо думав про себе. «Не можеш я бути весь час ніжним і люблячим?» Харіс відчував, що борючись за право дивитися телевізор, жити своїм життям і бути самим собою, він повинен вважати емоції дружини примхою. Він сперечався, щоб завоювати право дивитися телевізор в той час, як Кеті просто потребувала того, що він її вислухав. Вона сперечалася за своє право турбуватися і переживати. Дозволяти конфлікти через розуміння з боку Харріса було наївно думати, що образи, які накопичилися, відчуття власної безпорадності і гнів Кеті, породжені 12 роками зневаги, зникнуть після двох тижнів любові. З боку Кеті не менш наївно було думати, що чоловік постійно буде сфокусований лише на ній і родині, не віддаляючись час від часу, щоб приділити увагу у самому собі. Коли Харріс почав відтягуватися, хвиля Кеті пішла на спад. Її почуття, які не отримували виходу в минулому, стали випливати на поверхню. І спалах був реакцією не на сам факт, що Харріс сів перед телевізором, а на ті 12 років, протягом яких він її ігнорував. Суперечка подружжя перетворилася в запеклу перестрілку, і після двох годин лайків і криків вони перестали розмовляти. Розібравшись в суті того, що сталося, пара зуміла вирішити свій конфлікт і помиритися. Харіс зрозумів, що коли він почав віддалятися, це ніби налаштувало Кеті на емоційне генеральне прибирання. Їй потрібно було поговорити про свої почуття, а не слухати, як чоловік звинувачує її в необґрунтованих причіпках. Харіс підбадьорився, усвідомивши, що його дружина боролася за право бути вислуханою точно так само, як він відстоював своє право бути вільним. Він зрозумів, що, задовольнивши свою потребу в його увазі, дружина може задовольнити його потребу в свободі. Задовольнивши свою потребу в увазі партнера, жінка може задовольнити його потребу в свободі. У свою чергу, Кеті зрозуміла, що Харріс насправді зовсім не вважає її безглуздою примхливою жінкою і що хоча чоловік віддалився, він знову повернеться до неї і їм знову буде добре разом. Вона усвідомила, що саме їх надто тісна близькість включила механізм відтягування а висловила нею образа, змусила його відчути себе під ковпаком, в той час, як йому потрібно було відчувати, що дружина не намагається вказувати йому, як чинити і що робити. Як може вчинити чоловік, коли йому важко слухати? Харрі спитав мене, а що мені робити в той момент, коли Кеті розговорилася, а мені якраз не під силу її слухати, тому що я перебуваю в печері? «Бувало, почну вислуховувати і через пару хвилин доходжу до сказу». Я запевнив його, що це цілком нормально. Коли хвиля Кеті йде на спад і їй особливо необхідно, щоб чоловік вислухав її, включається механізм відтягування. У такій ситуації він не може дати дружині того, що їй потрібно. Поки я говорив, Харіс енергійно кивав на знак згоди, а потім дійшов в висновку. «Так, все вірно». Коли мені хочеться відтягнутися, їй хочеться поговорити. Якщо чоловікові необхідно відтягнутися, а жінці поговорити, його спроби слухати тільки погіршують становище. Через короткий час він або розлютиться на неї і все скінчиться спалахом гніву, або нимоволодіть неймовірна втома і неуважність, і партнерка перейматиметься ще більше. Коли чоловік не здатний вислухати подругу уважно, дбайливо, з розумінням і повагою, ось що може допомогти справі. Три кроки для підтримки жінки, коли чоловік відтягується Перше Розберіться з самим собою Перш за все вам потрібно прийняти як факт, що ви відчуваєте потребу віддалитися і нічого не можете дати партнерці Як би ви не бажали проявити себе люблячим, зараз ви не здатні слухати уважно Не змушуйте себе цього робити, якщо не можете Друге Зрозумійте, що їй погано Далі вам слід зрозуміти, що їй потрібно більше, ніж ви можете дати зараз. Її переживання мають під собою підґрунтя. Не можна її засуджувати за те, що вона чогось потребує або їй погано і що їй хочеться відчувати вас поруч. Адже дуже боляче відчувати себе покинутою, коли їй потрібна ваша любов. Не можна і вас звинувачувати в тому, що вам необхідна свобода. Можливо, ви будете боятися, що партнерка не пробачить вас і перестане вірити. Але вона буде більш схильна і прощати, і вірити, якщо ви проявите турботу про неї і спробуєте зрозуміти її переживання. Третє. Уникайте суперечок і постарайтеся обнадіяти її. Зрозумівши її біль, ви не станете ні засуджувати, ні висміювати її переживання. Хоча в даний момент і не можете надати їй підтримку, яку вона так жадає, постарайтеся не погіршувати ситуацію суперечками. «Підбадьорти і обнадійте її. Скажіть, що повернетеся, і що тоді зможете надати їй підтримку, якої вона так заслуговує». Що може сказати чоловік, замість того, щоб вплутуватися в суперечку? У бажанні Харріса залишитися одному або подивитися телевізор не було ніякого криміналу, так само, як і в образі Кеті. Замість того, щоб в суперечці відстоювати своє право дивитися телевізор, він міг би сказати їй щось на зразок – «Я розумію, ти засмучена. Але якраз зараз мені дуже потрібно подивитися телевізор і розслабитися. Коли я прийду в себе, ми зможемо поговорити». Це дало б йому час, щоб подивитися телевізор, а також можливість охолонути і приготуватися вислухати партнерку. «Жінці може не дуже сподобатися така реакція, однак поважати її вона буде». Зрозуміло, їй хочеться бачити його, як зазвичай, люблячим і ніжним, але якщо йому необхідно відтягнутися, це є його законною потребою. Він не в силах дати того, чого немає. На що він здатний, так це не зіпсувати все ще більше. Як же вирішити цю проблему? Тільки через повагу потреб обох. Партнер може присвятити деякий час собі, а потім, повернувшись, дати партнерці те, що потрібно їй. Коли чоловік не в змозі слухати вилив зачеплених почуттів жінки, тому що йому необхідно відлучитися, він може сказати «Я розумію, що ти ображена, і мені потрібен час, щоб подумати про це. Давай не зробимо перерву». Якщо він вибачиться подібним чином і перестане слухати, це набагато краще, ніж знущатися над переживаннями партнерки. «Що може зробити жінка, замість того, щоб вплутуватися в суперечку?» Вислухавши цю пропозицію, Кеті запитала «Ну добре, йому потрібно бути в своїй печері, але як же бути зі мною? Я надаю йому свободу дій, але що я отримую натомість?» По-перше, Кеті отримує найкраще з того, що її партнер може дати, коли настане час. Не вимагаючи, щоб він слухав, коли їй захотілося поговорити, вона може постаратися не зіпсувати все ще більше, довівши справу до великої сварки. По-друге, після повернення партнера вона отримає підтримку, звичайно, якщо він дійсно здатний її підтримати. Пам'ятайте, коли чоловікові треба було відтягнутися на зразок гумової стрічки, то, повернувшись, він принесе з собою набагато більше любові. І тоді буде здатний слухати. Це буде найкращий час для того, щоб затіяти розмову. Перетворювати чоловіка в єдине джерело підтримки і любові – означає покладати на нього занадто великий тягар. Прийняти як факт потребу чоловіка піти в печеру не означає, що жінці потрібно відмовитися від свого бажання говорити. Просто не потрібно вимагати, щоб він слухав її в будь-який момент, коли їй цього захочеться. Кеті навчилася миритися з тим, що періодично чоловік не здатний слухати і дізналася, що в інш, більш сприятливий час він цілком на це здатний. Абсолютно ні до чого відмовлятися від спроб завести розмову, потрібно тільки вловити правильний момент. Коли чоловік відтягується, саме час звернутися за допомогою до друзів. Якщо Кеті відчуває потребу говорити, але Харріс не може слухати, їй слід більше спілкуватися з подругами. Перетворювати чоловіка в єдине джерело підтримки і любові означає покладати на нього занадто великий тягар. Хвиля жінки знаходиться на спаді, а її партнер відсиджується в печері. Ось коли вкрай важливо вилити душу іншим. Інакше жінка неодмінно буде мучитися відчуттям власної безпорадності і збирати все більше образна чоловіка або друга. Як гроші можуть створювати проблеми? Кріс розповідав. Я абсолютно збитий з пантелику. Коли ми одружилися, то були бідні. Ми обидва гарували, але грошей ледве вистачало на те, щоб платити за квартиру. Часом Пем, моя дружина, починала скаржитися, яке у неї важке життя. Я міг це зрозуміти, але тепер ми багаті, обидва добре заробляємо. Чому ж вона досі все відчуває себе нещасною і скаржиться? Багато інших жінок що завгодно віддали б, аби опинитися на її місці. А ми все тільки сваримося і сваримося – Чесне слово, ми відчували себе набагато щасливішими, коли були бідні. А тепер ось хочемо розлучитися. Кріс не розумів, що жінки подібні до хвиль. Коли він одружився на ПЕМ, її хвиля також часом спадала. Але в той час він слухав дружину і розумів причину її нарікань. Йому було легко вважати цілком обґрунтованими її негативні почуття, тому що відчував те ж саме. З його точки зору, дружина мала досить причин переживати, адже грошей у них було значно менше, ніж було потрібно і хотілося. Гроші не задовольняють емоційних потреб. Марсіани схильні вважати грошію панацеєю від усіх проблем. Коли Кріс і Пем були бідні і лізли зі шкіри геть, щоб звести кінці з кінцями – Чоловік прислухався до скарг дружини, співчував і намагався заробити побільше, щоб їй доводилося менше турбуватися. І Пем відчула, що він дійсно робить все заради неї. Однак і після того, як фінансове становище подружжя покращилося, вона все ще час від часу впадала в транс. Він не розумів, чому ж їй погано і тепер, коли вони багаті. А Пем більше не відчувала, що чоловік намагається для неї щось зробити. Кріс не розумів, що гроші не можуть запобігти важким моментам для ПЕМ. Коли її хвиля йшла на спад, подружжя сварилося, бо він вважав її потребу поплакатися в жилетку безпідставною. Ось вже невдача. Чим багатшими вони ставали, тим більше сварилися. Коли фінансові потреби жінки задоволені, вона починає усвідомлювати свої емоційні потреби. Поки вони були бідні, головним предметом переживань ПЕМ були гроші. Але коли фінансове становище сім'ї стало більш надійним, жінка стала усвідомлювати, що її емоційні потреби незадоволені. Це процес цілком природній, нормальний і прогнозований. Багаті теж мають право поплакати. Пам'ятаю, в якійсь статті я прочитав. Поспівчувати багатій жінці може тільки багатий психіатр. Коли у жінки багато грошей, всі, і особливо її чоловік, вважають, що вона просто не має права на переживання. Їй відмовляють у праві бути подібною хвилі і періодично випробовувати спади. Їй відмовляють у праві на те, щоб аналізувати власні почуття або мати більше потреб, ніж інші, в кожній зі сфер життя. Від жінки з грошима очікують вічної радості і безтурботності, бо без грошей її життя було б набагато важче. Це не тільки невірно, але й нешанобливо по відношенню до неї. Незалежно від багатства, статусу, привілеїв або обставин, жінка завжди має право на переживання і на спад на свою хвилю. Крізь піднісся духом, зрозумівши, як може зробити свою дружину щасливою. Він згадав, що визнавав обґрунтованість її переживань, коли вони жили в бідності, і усвідомив, що точно так само може визнавати її і тепер, навіть якщо вони багаті. Він більше не відчував безнадійності ситуації. Він зрозумів, що знає, як підтримати ПЕМ. Кріс помилявся, вважаючи, ніби його гроші повинні давати їй відчуття щастя, тоді як насправді джерелом цього відчуття були його турбота і розуміння. Про значення почуттів. Якщо не підтримувати жінку в її праві на те, щоб відчувати себе час від часу нещасною, вона ніколи не зможе відчути себе по-справжньому щасливою. Для цього їй необхідно опуститися в колодязь, щоб дати вихід своїм емоціям, зцілити і очистити їх. Якщо нам від природи належить відчувати позитивні почуття, любов, щастя, довіру, вдячність, то іноді доводиться переживати і гнів, і печаль, і страх, і горе. Упустившись в колодязь, жінка знаходить там стілення від цих негативно заряджених емоцій. Чоловікам також доводиться робити щось зі своїми негативними почуттями, щоб потім мати можливість відчувати позитивні. Коли чоловік занурюється в свою печеру – то мовчки відчуває і, так би мовити, перемелює їх. У розділі одинадцятому ми проаналізуємо техніку зняття негативних емоцій, однаково придатну як для чоловіків, так і для жінок. Коли жінка на зльоті, вона цілком задоволена тим, що має. Але на спаді хвилі раптом починає гостро відчувати, чого їй не вистачає. Коли вона в піднесеному стані, то може сприймати все те хороше, що є в її житті, і відповідно на нього реагувати. Але в період спаду хвилі погляд її любові схильно фарбувати все в рожеві тони, затьмарюється хмарами, і жінка реагує в основному на те, чого їй бракує в житті. Уявіть собі склянку, в яку можна налити воду до половини. Про неї можна сказати двояко, що склянка наполовину повна, або що вона наполовину порожня. Так ось жінка на зльоті хвилі бачить те, що наповнює її життя, а на спаді – те, що в ній відсутнє. Перебуваючи на гребені, вона не думає про цю порожнечу, але опускаючись в колодязь, зосереджується саме на ній. Не усвідомлюючи, що жінки подібні до хвиль, чоловіки не вміють ні зрозуміти, ні підтримати своїх коханих. Коли, так би мовити, в зовнішньому світі у них повний порядок – а вдома все тільки гірше і гірше, вони дивуються. Пам'ятайте про відмінності між чоловіками і жінками. Ось ключ до секрету, як зуміти дати партнерці заслужену любов саме тоді, коли вона потребує її найбільше. Глава восьма. Про відмінності наших емоційних потреб. Чоловіки і жінки, як правило, не усвідомлюють, що їх емоційні потреби різні. В результаті інстинкт не підказує їм, як підтримувати один одного. Зазвичай чоловіки вкладають у відносини з партнеркою те, що потрібно і чого хочеться чоловікам, а жінки – те, що потрібно і чого хочеться жінкам. Кожен з них робить помилку, вважаючи, ніби і в іншого ті ж самі бажання і потреби. Ось і виходить, що обидва незадоволені і у кожного накопичилася ціла купа образ. І чоловіки, і жінки відчувають одне і те ж. Ось я віддаю всього себе, а натомість нічого не отримую. Кожному здається, що партнер не визнає і не цінує їх любові. А правда полягає в тому, що обидва хоча й дарують взаємно свою любов, але не так, як хотілося б іншому. Наприклад, Жінка думає, що проявляє свою любов до партнера, коли задає йому мільйон дбайливих питань або дивиться на нього із стурбованим виразом на обличчі. Як ми вже відзначили вище, це може виявитися досить неприємним для чоловіка. Він відчує себе під ковпаком і віддалиться. Жінка ж не розуміє, в чому справа, адже якби про неї саму так само дбали, вона була б тільки вдячна. Її зусилля продемонструвати свою любов в кращому випадку ігноруються, а в гіршому викликають роздратування. Коли за справу беруться чоловіки, вони теж думають, що проявляють свою любов. Але від подібних проявів жінка відчуває себе самотньою, покинутою на призволяще. Наприклад, коли жінка засмучена, прояв любові й турботи з боку партнера зводиться до коментарів, покликаним звести до нуля важливість турботи й проблеми. Він може сказати… «Та не переживайте, це така нісенітниця!» Або навіть зовсім проігнорувати її, вважаючи, що тим самим надає партнерці можливість відвідати її печеру і там прийти в себе. Те, що чоловік вважає підтримкою, виявляється для жінки зневагою, неповагою і нелюбов'ю. Ми вже говорили про те, що при гніченій жінці необхідно, щоб її вислухали і зрозуміли. Не усвідомлюючи, наскільки в цій ситуації жіночі потреби відмінні від чоловічих – Її партнер не зрозуміє, чому всі його зусилля допомогти не дають очікуваних результатів. 12. Різновидів любові. Більшість наших емоційних потреб можна звести до такої формули – потреба в любові. І у чоловіків, і у жінок є близько шести таких своєрідних для кожного і однаково важливих потреб. Чоловікам головним чином потрібні довіра, прийняття їх такими, якими вони є – вдячність, захоплення, схвалення і заохочення. Жінкам насамперед потрібні турбота, розуміння, повага, відданість, визнання і підкріплення впевненості в собі і в тому, що все добре. Уявити собі, чого потребує наш партнер, завдання досить складне, але воно значно полегшиться, якщо ми розберемося в цих 12 різновидах потреб в любові і зрозуміємо їх. Ознайомившись зі списком, який наводиться нижче, ви легко здогадаєтеся, чому вашому партнерові або партнерці може здатися, що його не люблять. А що найголовніше, цей список вкаже вам напрям, в якому слід діяти, щоб поліпшити ваші відносини з представником протилежної статі, коли ви, можливо, вже зовсім опустили руки. Жінкам необхідні турбота, розуміння, повага, відданість, визнання… Підкріплення впевненості. Чоловікам необхідні довіра, ухвалення їх такими, якими вони є, вдячність, захоплення, схвалення, заохочення. Розуміти свої першочергові потреби. Зрозуміло, взагалі-то кожному чоловікові й кожній жінці потрібні всі ці 12 різновидів любові. І перераховані в суто жіночі колонці також важливі і для чоловіків, і навпаки. Говорячи першочергові потреби, я маю на увазі, що лише в разі їх задоволення людина здатна по-справжньому сприймати і цінувати інші різновиди любові. Чоловік починає по-справжньому сприймати і цінувати ті шість різновидів любові, які є першочерговими для жінок – турботу, розуміння, повагу, відданість, визнання і підкріплення впевненості – лише після того, як задоволені його власні пріоритетні потреби. І, відповідно, жінці. Також потрібна довіра, прийняття таким, яким вона є, вдячність, захоплення, схвалення і заохочення. Але для того, щоб вона змогла оцінити їх належним чином, спочатку повинні бути задоволені її першочергові потреби. У розумінні пріоритетів вашого партнера полягає велика таємниця поліпшення відносин між чоловіками і жінками на всій планеті. Пам'ятаючи, що чоловіки походять з Марсу, ви будете також усвідомлювати і приймати як належне той факт, що у них інші першочергові потреби в любові. Жінці дуже легко віддавати те, чого вона потребує сама, забуваючи, що її улюблений марсіанин може бажати чогось іншого. Точно так само і чоловіки схильні пам'ятати лише свої власні потреби, не віддаючи собі звіту в тому, що вони можуть виявитися зовсім непідходящими для коханої венеріанки або не донесуть до неї справжніх почуттів партнера. Вкрай важливий практичний аспект полягає в тому, що перераховані вищі різновиди любові взаємопов'язані. Наприклад, коли марсіанин висловлює турботу й розуміння, венеріанка автоматично відповідає йому довірою і прийняттям його таким, яким він є. Але ж для чоловіка ці потреби першочергові. Те ж саме відбувається, коли венеріанка виявляє марсіанинові свою довіру. Він автоматично відповідає на неї турботою, яка так потрібна його подрузі. У поточних шести розділах ми обговоримо ці 12 різновидів любові в практичному плані і поговоримо про їхню взаємозалежність. Перше. Їй потрібна турбота. Йому довіра. Коли чоловік проявляє інтерес до почуттів партнерки і щиро дбає про її благополуччя, вона відчуває, що її люблять, про неї піклуються, що вона особлива, єдина для нього. І першочергова потреба жінки виявляється задоволеною природньо вона починає відчувати більш сильну довіру до партнера. А тим самим все повніше розкривається на зустріч йому і здатна отримувати від взаємин з партнером набагато більше. Бачачи ці зміни в подрузі, і сам він починає відчувати, що йому дійсно довіряють. Це означає, вірять, що чоловік робить все від нього залежне, щоб його кохана була максимально щаслива. Коли реакція жінки відображає таку віру, першочергова потреба чоловіка виявляється задоволеною і автоматично він стає більш уважним до її почуттів і запитів. Друге. Їй потрібно розуміння, йому прийняття таким, яким він є. Коли чоловік без роздратування, а навпаки зі співчуттям і живим інтересом слухає жінку, що говорить про своє заповідне, вона відчуває, що її чують і розуміють. Розуміння не передбачає вгадування думок і почуттів, воно полягає в тому, щоб витягти з почутого інформацію і правильно оцінити її. Чим більше задовольняється потреба жінки бути почутою і зрозумілою, тим легше їй приймати чоловіка таким, яким він є. Але ж це йому й потрібно. Коли жінка зустрічає чоловіка любов'ю, не намагаючись переробити його, він відчуває, що його приймають з усіма його плюсами і мінусами. Партнерка зовсім не вважає його ідеалом, але дає зрозуміти, вона не збирається вдосконалювати його, вірячи, що чоловік зробить це сам. При такому ставленні йому набагато легше слухати партнерку і розуміти її сподівання. Але ж це саме те, що їй потрібно. Третє. Їй потрібна повага. Йому вдячність. Коли в поводженні з жінкою чоловік визнає і ставить на перше місце її права, бажання, потреби, думки і почуття, вона впевнена, що її поважають. Конкретні відчутні вираження цієї поваги – квіти, пам'ять про день народження, сімейні дати і тому подібне. Дуже важливі для задоволення третьої з першочергових жіночих потреб у сфері любові. Жінці, що відчуває повагу чоловіка, набагато легше виявляти до нього вдячність, якої він заслуговує. Коли в результаті чоловічих зусиль жінці добре, вона вдячна йому за це. Вдячність – природна реакція на відчуття підтримки. Відчуваючи вдячність жінки, чоловік знає, що його старання не були марними і подвоїть їх з новими силами. А повага до партнерки зросте. Четверте. Їй потрібна відданість, а йому – захоплення. Коли чоловік ставить на чільне місце запити жінки, а не власні інтереси – роботу, навчання, розваги і так далі. І пишається тим, що може підтримати її у всьому, він задовольняє четверту першочергову потребу партнерки – бути коханою. Відчуваючи, що займає найважливіше місце в його житті, жінка не тільки сама розквітає, а й з легкістю починає відчувати захоплення до партнера. Точно так само, як жінка потребує відданості чоловіка, йому необхідно її захоплення. Захоплюватися чоловіком – значить дивитися на нього із захопленням, радісним подивом, схваленням і задоволенням. Він відчуває захоплення партнерки, коли та щасливо вражена, виявивши в нього якесь особливе якість чи талант. Це може бути почуття гумору, сила, тілеспрямованість. Цілісність натури, чесність, романтичність, доброта, любов, розуміння та інші, так звані старомодні чесноти. Відчуваючи захоплення подруги, чоловік набуває достатньо впевненості, щоб віддано присвятити себе жінці і обожнювати її. П'яте Їй потрібно визнання, йому рейтинг. Коли чоловік не дивиться зверхньо на почуття і бажання жінки, не сперечається з ними, а приймає і визнає їх, так би мовити, законність. Жінка відчуває себе коханою, тому що задоволена п'ята її першочергова потреба в сфері любові. Важливо пам'ятати, що він може визнавати точку зору партнерки, маючи при цьому свою власну. Коли чоловік дає зрозуміти жінці, що визнає її права, він отримує з її боку схвалення, яке йому вкрай необхідне. У глибині душі кожен чоловік хоче бути для своєї коханої героєм, лицарем у блискучих обладунках. Знаком того, що він пройшов випробування на звання лицаря, служить схвалення подруги, що свідчить про те, що партнер хороший для неї і вона цілком задоволена ним. Пам'ятайте, висловити чоловікові своє схвалення не завжди означає погодитися з ним. Схвалення це визнання його вчинків або надія на те, що партнером рухають благі наміри. Отримуючи таку потрібну підтримку, чоловікові легше визнавати обґрунтованість почуттів партнерки. Шосте. Їй потрібно підкріплення впевненості, йому – заохочення. Коли чоловік неодноразово доводить жінці, що розуміє, поважає, цінує її, віддане їй, піклується про неї, тим самим задовольняє ще одну з її першочергових потреб. Жінка потребує підтвердження, що у них все добре. Така поведінка чоловіка означає для партнерки, що її люблять завжди. Чоловік зазвичай робить помилку, вважаючи, що якщо він задовольнив одного разу всі першочергові потреби своєї партнерки в любові, і та відчуває себе щасливою і впевненою, то тепер, раз і назавжди, повірить, що її люблять. Однак це не так. Чоловікові належить знову і знову підкріплювати впевненість жінки. Одна з першочергових потреб чоловіка – заохочення з боку жінки. Схвальна поведінка подруги дає йому надію і стимул, оскільки виражає віру в його здатність і силу характеру. Коли партнерка виявляє чоловікові довіру, вдячність, захоплення і схвалення, приймає його таким, яким він є. Це надихає його на те, щоб стати по можливості ще краще, що в свою чергу рухає партнера знову і знову підкріплювати впевненість жінки у своїй любові. А це то якраз те, що й потрібно. Якщо всі шість потреб чоловіка в сфері любові задоволені, його душа розкривається з найкращих сторін. Але якщо жінка не знає, що йому необхідно в першу чергу, і виливає на нього любов-турботу, а не любов-довіру, вона сама того не відаючи може сприяти розладу їхніх стосунків. Історія, яку я збираюся зараз розповісти, ілюструє сказане. Лицар у блискучих обладунках в глибині душі кожного чоловіка живе герой або лицар в блискучих обладунках, найбільше спраглий домогтися успіху на ниві служіння своїй дамі і захистити її. Довіра активізує цю благородну частину його натури. Він стає більш турботливим. Чи не відчуваючи ж довіри, чоловік поступово втрачає свою жвавість, енергію і врешті-решт зовсім перестане піклуватися». Уявіть собі лицаря в блискучих обладунках, який повільно і понуро йде на своєму коні по обезлюдній місцевості. Раптово до його вух долітають жіночі крики й ридання. Лицар миттєво оживає, встромляє в скакуна шпори і летить до замку вдалені. Доскакавши, він знаходить дракона, що намагається полонити прекрасну принцесу. Лицар вихоплює меч, вбиває дракона і принцеса радісно дякує рятівнику. Потім відчиняються ворота, і сім'я принцеси, а з нею і всі піддані, вітають і славлять героя і запрошують залишитися в їхньому місті. Лицар і принцеса природно закохуються один в одного. Через місяць шляхетний лицар знову вирушив у похід. На зворотньому шляху, наближаючись до замку, він чує, як його кохана кличе на допомогу. Інший дракон напав на замок. Лицар пускає коня щодуху, а доскакавши, вихоплює меч і вже готовий убити чудовисько. Але перш ніж він встигає зробити це, принцеса кричить йому з вікна. Не користуйся мечем, візьми краще ось цей аркан, від нього більше сенсу. Вона кидає йому аркан і знаками показує, як з ним поводитися. Лицар з деякими коливаннями виконує вказівки коханої. Він накидає аркан на шию дракона і туго затягує петлю. «Ворог повалений, всі раді й щасливі». Однак під час святкового обіду лицаря не покидає відчуття, що він не зробив нічого героїчного, адже він скористався арканом принцеси, а не власним мечем, тому на його погляд не заслужив захоплення і довіри жителів міста. Після банкету чоловік виглядає злегка пригніченим і забуває начистити доблизку свої обладунки. Проходить ще один місяць, і лицар збирається в черговий похід. Коли вже верхи на своєму скаконі з мечем на боці він готовий вирушити на пошуки нових подвигів, принцеса радить йому бути обережним і захопити з собою аркан. Закінчивши всі справи і під'їжджаючи до замку, лицар бачить, що ще один дракон намагається напасти на нього. Він вихоплює меч, але піднята було рука вже опускається. А може бути краще скористатися арканом? Коливання його триває не довше секунди, але дракон встигає видихнути струмінь полум'я і обпалити йому праву руку. Ошелешений лицар піднімає очі і бачить, що принцеса махає йому з вікна замку. «Киньте цей аркан! Спробуй краще отруту!» і кидає йому флакончик. Лицар примудряється закинути його в пащу дракону, той конає і всі знову щасливі. А лицарові соромно. Проходить ще місяць. І лицар знову збирається в дорогу. Коли він з мечем на поясі сідає на коня, принцеса нагадує йому – будь обережний, не забудь аркани отруту. Йому вже тостно від її підказок, але він все ж слухається. По дорозі назад лицар знову чує жіночі крики. Він кидається на виручку. Його пригнічений настрій як рукою зняло, він сповнений енергії і віри в себе але готовий убити дракона і вже схопившись за рукоятку меча, раптом, як і минулого разу, починає сумніватися. Пустити в справу меч, аркан або отруту? Що порадила б принцеса? Його сумніви тривають лише мить. Потім він згадує, яким він був до зустрічі з принцесою, маючи при собі лише вірний меч. Лицар викидає геть аркан, флакончик з отрутою і бере меча. Дракон повалений, жителі міста радіють. Лицар в сяючих обладунках більше не повернувся до своєї принцеси. Він зажив цілком щасливо на новому місці. Зрештою, навіть одружився, але перш за все переконався, що його нова кохана і гадки не має про існування арканів і отрут. У кожному чоловікові живе лицар в блискучих обладунках. Пам'ятайте цю метафору. Вона не дасть вам забути про те, які першочергові потреби чоловіка. Хоча іноді він і здатний оцінити вашу допомогу й турботу, їх надлишок позбавить його впевненості в собі або зовсім відверне від вас. Як ви самі того не знаючи, можете відштовхнути від себе вашого партнера, не усвідомлюючи, що є важливим для представників протилежної статі. Чоловік і жінка не розуміють, чим і до якої міри можуть образити свого партнера. Ми вже бачили, що найчастіше ефект від спілкування двох буває діаметрально протилежним очікуваному і навіть здатний відштовхнути їх один від одного. Образи найлегше виникають там, де незадоволені першочергові потреби партнерів. Жінка зазвичай не розуміє, що її манера взаємин не тільки не заряджена підтримкою, а й ранить його чоловіче «я». Вона може спробувати бути чуйною до почуттів чоловіка, але оскільки вони мають різні пріоритети, її жіночий інстинкт не дозволяє вгадати, що потрібно партнеру. Розуміючи ж першочергові потреби чоловіка, жінка легко розбереться і відчує, де криється джерело його невдоволення. Далі наводиться список найбільш частих помилок, які роблять жінки по відношенню до вказаних чоловічих потреб. Типові помилки жінок Чому чоловік відчуває себе нелюбом? Перше. Вона намагається поліпшити його поведінку або допомогти непроханою порадою. Він відчуває себе нелюбом, тому що вона перестала довіряти йому. Друге. Вона намагається змінювати або контролювати його поведінку, ділячись своїми переживаннями або негативними почуттями. Немає ніякого криміналу в тому, щоб поплакатися в жилетку, але тільки не тоді, коли за цим криється спроба маніпулювати чоловіком або покарати його. Він відчуває себе нелюбом тому, що вона не приймає його таким, яким він є. Третє. Вона не визнає того, що він реально робить для неї, і лише скаржиться з приводу того, чого він не робить або не зробив. Він відчуває, що його не люблять, тому що вона не цінує того, що він робить. Четверте. Вона коригує його поведінку і вказує, що йому робити і як вчиняти, немов малій дитині. Він відчуває себе нелюбом тому, що вона не захоплюється ним. П'яте. Вона висловлює свій докір не прямо, а в формі риторичних запитань, типу «Як ти міг?». Він відчуває себе нелюбом тому, що вона взяла назад всі схвальні слова, які колись говорила йому. Він більше не відчуває себе відмінним хлопцем. Шосте. Коли він приймає рішення або виявляє ініціативу, вона виправляє його або критикує. Він відчуває себе нелюбом тому, що вона не заохочує його робити щось самому. Точно так само, як впадають в оману жінки, які не розуміють першочергових потреб чоловіків, роблять помилки і самі чоловіки. Вони, зазвичай, не визнають, що їх манера спілкування з жінками не шаноблива і не свідчить про підтримку. Чоловік навіть може усвідомлювати, що його партнерка не щаслива з ним, але, не розуміючи, чому вона відчуває себе не коханою і, що їй потрібно, не знає, як змінити це положення. Зрозумівши головні запити жінки, чоловік може стати більш чуйним і проявляти більше поваги до її потреб. Нижче наводиться список традиційних помилок, що здійснюються чоловіками по відношенню до вказаних жіночих запитів. Типові помилки чоловіків Чому жінка відчуває себе некоханою? Перше Він не слухає її, легко відволікається, не ставить питань, які свідчили б про його співпереживання. Вона відчуває себе некоханою, тому що він не виявляє до неї уваги і турботи. Друге він сприймає вираз її почуттів буквально і починає повчати її. Він думає, що вона просить його розв'язати цю проблему, тому приймається давати поради. Вона відчуває себе некоханою тому, що він її не розуміє. Третє. Він слухає її, але сердиться і дорікає за те, що вона зіпсувала йому настрій або принизила його. Вона відчуває себе некоханою тому, що він не поважає її почуттів. Четверте. Він висловлює своє зневажливе ставлення до її почуттів і потреб, підкреслюючи, що діти або робота набагато важливіше. Вона відчуває себе некоханою, тому що він не відданий їй і не ставить її в особливе становище. 5. Коли вона засмучена, він приймається пояснювати їй, чому правий саме він, а не вона, і чому їй не варто переживати. Вона відчуває себе некоханою, тому що він не визнає її почуттів, а навпаки, вселяє їй, що все це примха, і відмовляє їй у підтримці. Шосте. Вислухавши її, він нічого не говорить або просто йде. Вона відчуває себе некоханою, тому що він не підкріплює її впевненості, яка так необхідна жінці. Коли любов терпить крах це часто відбувається тому, що партнери інстинктивно переносять свої власні потреби на іншого. Оскільки серед першочергових запитів жінки фігурують турбота, розуміння і так далі, вона автоматично оточує турботою і розумінням свого коханого. А чоловік сприймає цю підтримку навпаки, як вираз недовіри, бо його пріоритетом є не турбота, а довіра до нього. Далі, оскільки партнер не реагує позитивно на її турботу, жінка не розуміє, чому він не відчуває до неї вдячності за підтримку. Чоловік же, зі свого боку, теж віддає свою любов партнерці, але не так, як їй потрібно. В результаті обидва потрапляють у замкнене коло і не здатні задовольняти потреби один одного. Бет скаржилася мені. «Я не можу й далі весь час тільки віддавати і нічого не отримувати натомість». Артур не цінує моїх зусиль. Я люблю його, але він не любить мене. А Артур в свою чергу нарікав. Щоб я не зробив, все виявляється не так. Просто не знаю, як бути. Уже все, здається, перепробував, але вона не любить мене. Я ж то її люблю, але видно, однієї моєї любові мало. Бет і Артур були одружені вісім років. І обидва опустили руки, тому що кожен відчував себе нелюбим. Причому і той, і інший скаржилися, що віддають партнеру більше, ніж отримують, але справа була не в арифметиці. І Бет, і Артур чимало уваги і любові віддавали один одному, але ніхто з них не отримував того, чого потребував. Подружжя дійсно любило один одного, але оскільки кожен з них не розумів головних сподівань свого партнера, їх любов забуксувала і поступово обидва зневірилися. Багато хто опускає руки при ускладненні відносин. Підтримувати ж їх стає значно легше, коли ти розумієш першочергові потреби партнера. Адже справа не в тому, щоб віддавати більше, а в тому, щоб дарувати партнеру необхідне йому. Усвідомлення, що існує 12 різновидів любові, допоможе нам пояснити собі, чому наші цілком щирі старання любити і бути коханими терплять фіаско. І щоб дійсно задовольняти свого партнера, слід навчитися любити його саме такою любов'ю, в якій той потребує першу чергу. Навчитися слухати, не дратуючи.